8. Цілителі душі і тіла вже не сльози, а смертельна знемога застилала очі мері, коли він наближався до розбитих воріт міна стіліту. Він не звертав уваги ані на руїни, ані на трупи. Пахло згарищем. Літав попіл, багато облогових машин згоріло чи попадало до ровів. Потрапляли туди і люди, і тварини. Там і тут валялися напівобвуглені туші оліфантів. Несхибні лучники Мортонту вражали їх лучними пострілами в очі. На нижніх колах повітря відгонило кислим смородом пожеж. Однак прохід до брами вже розчистили. Із міста принесли зручні ноші з м'якими подушками для еовіни. Тіло Теодена накрили златотканним покривалом. Роханці запалили смолоскипи і оточили носилки. Бліді в денному світлі язички полум'я тріпотіли на вітрі. Перехожі знімали шапки і низько вклонялися перед цими людьми. Вони підіймалися брукованими вулицями все вище і вище. Мері підйом здавався нестерпно довгим він плентався, як у вісні, вже не розуміючи, куди йде та навіщо. З кожним кроком слабкішим здавалося йому світло смолоскипів, потім воно зовсім згасло. Мері стало млосно, майнула думка це, мабуть, підземний хід до могили де ми залишимось назавжди. Аж раптом у сонний одур увірвався знайомий голос. «Мері! Нарешті! Нарешті я тебе зустрів!» Мері на силу підвів голову і морок трохи розсіявся. Перед ним стояв пін. Вони були одні посеред вузької вулички. Мері протер очі. «Де яр? «Іде Еовіна?» Його затрусило. Він осім на чийсь поріг і знову розридався. «Їх понесли на гору, до цитаделі», – пояснив Пін. «А ти, схоже, заснув на ходу і десь завернув не туди. Коли помітили, що тебе нема, Гендрих послав мене шукати. І ось... Ох, бідолаха! Як же я давно тебе не бачив! Ти жахливо втомився, правда?» Тоді не буду тобі заважати балаканиною. Скажи тільки, ти не поранений. Здається, ні. Тільки знаєш, піне, я як штрикну цього чорного, так у мене правицею не міла. А меч згорів, мов тріска. Пін занепокоївся. Знаєш, пішлину хучіж до Гендельфа. Шкода, що я тебе понести не зможу, бо ти ж ледве ноги тягнеш. Треба було і тебе відразу на ноші. Але вибачимо людей. Стільки усього звалилося на них відразу. Тут вже не до гобітів. Непомітність і корисної буває, зауважив Мері. Той чорний мене теж не помітив. Ні, про це поки що не буду. Допоможи, піне. У мене в очах темно і рука мокрежана. Обіприся об мене, Мері, голубчику і підемо. Потихеньку, потрошку, тут недалечко. Мері зробив кілька кроків і зупинився. «Ти мене поховаєш?» раптом запитав він. «Як треба, по-нашому». «Що ти герзеш?» обурився пінь бадьору, хоча серце в нього так і стислося. «Ми ж йдемо додому цілителів!» Вони вийшли з провулка під стіною четвертого кола на головну вулицю і крок за кроком стали підніматися до цитаделі. Мері хитало він бурмотів щось, немов крізь сон. Так ми й за сто років не дійдемо, подумав він. Невже ніхто не допоможе адже я йо бідолаху ні на хвилинку залишити не можу. Їм пощастило незабаром повз них, що духу пробіг хлопчисько. І Пін упізнав Бергіля, сина Берегонда. «Гей, Бергілі!» – гукнув Пін. «Куди поспішаєш? Радий тебе бачити живо і здорового!» «Я став у лікарів за посильного. Мені затримуватися не можна. І не треба. Ти тільки скажи лікарям. У мене тут Гобіт, по-вашому періа потерпілий у бою. Сам він до них не дістанеться. А якщо побачиш Мітрандіра...» Скажи і йому. Бергіль кивнув і помчався далі. Ну, тепер розумніше присісти і почекати, сказав Пін. Він посадив мері на краю бруківки, на сонечку, присів поруч, поклав голову хорого собі на коліна й обережно обмацав його руки. Правиця й справді була важка і холодна, мов крига. Незабаром за рогу з'явився Гендер. Він схилився до Мері, погладив по голові, потім узяв на руки. Йому треба влаштувати урочистий в'їзд, пробурмотів Мах. Бачиш, друже, якби Елронд не згодився, і ви не пішли б з нами, було б набагато гірше. Він зітхнув і додав буркотливо. Новий клопіт на мою голову, але ж долю битви ще не вирішено. Тепер усі троє – Фарамир, Еовіна і Мері – лежали в домі цілителів, на зручних постелях, оточені турботою і спокоєм. Щоправда, колишнє мистецтво лікування призабули в Мінастіріці, але ще вміли лікувати від усіх поранень і хвороб, які зустрічалися в Гондорі та на узбережжі. Тільки проти старості не було засобу, і нинішні гондорці – Жили лише трохи довше інших народів, а щасливців, котрим в розквіті сил перевалило за сотні, можна було на пальцях перерахувати. Останніми роками з'явилась ще Моргульська пошесть Вражала вона людей, що потрапляли на очі Назвула. Цілителі виявилися неспроможні лікувати цю хворобу. Нещасні поступово занурювалися в непробудний сон, втрачали мову Потім тіла їхні ставали немов крижені, і наставала смерть. Лікарі і доглядальниці дому цілителів підозрювали, що саме ця жахлива напасть вразила і на піврослика, і красу рохами. До полудня вони ще могли говорити, шепотіли щось, доглядальниці староно прислухалися, сподіваючись зрозуміти суть хвороби. Але незабаром замовкли, глибоко заснули. А коли сонце схилилося на захід, сіра тінь лягла на їхні обличчя. Фарамира навпаки, спалювала страшна гарячка. Гендельф переходив від хворого до хворого, доглядальниці переказували йому слово слово все почути так тягся цей день у домі цілителів, доки на полях Пеленору. Кипіла велика битва, повна дивних несподіванок і мінливої удачі. Нарешті рожеве західне світло проникло крізь високі вікна, оманливо розрум'янивши мертвотно-сірі обличчя хворих. Дивлячись на Фарамира, старша з доглядальниць Ірогет мовила плачучи. І такого красення ми повинні втратити – де ж королі колишніх часів? У старовинних книгах говориться. Рука короля стіляє. За цією ознакою навіть можна відрізнити справжніх королів. Запам'ятайте всі слова Іроет, зауважив Гендельф. В них полягає зерно надії. Адже по місту ходять чутки, що король повернувся. Я зайнята по горлу. Мені ніколи слухати, що там кричать чи шепочуть, відповіла стара. А що стосується надії, я сподіваюся, принаймні, що убивці не з'являться тут і не згублять наших хворих. Гендельф, недослухавши, поспішно вийшов на вулицю. Західна заграва вже тьмініла. Вершини гір, мов, засипало попелом. Вечір затопляв низинок. Після заходу сонця Арагорн, Еомер і Імрель, зібравши усіх, хто вижив, рушили до міста. Неподалік від дворіт Арагорн сказав. «Подивіться, як палає захід. Це ознака майбутніх змін. Мінастіріт жив під рукою намісників довго. Якщо я вступлю сюди незваний, це викличе сумнів і суперечки» згубні під час війни. Тому я в столицю не війду і про свої права заявляти не буду, доки не визначиться, за ким перемога, за нами чи Мордором. Я поставлю тут намет і буду чекати, коли намісник покличе мене. Але ж ти вже підняв прапор з гербом Еленділа, заперечив Елмер. Невже ти не зажадаєш належної зустрічі? Рано, Відповів Арагорн, Поки ворога не розбито, я не стану позиватися. Дозволь мені, від денатора, висловити свою думку, сказав Імрель. Твоє рішення підказане мудрістю. Денетер упертий і гордий, але вже старий. З того часу, як важко поранили його молодшого сина, він поводиться дивно. Але з іншого боку, не годиться тобі чекати, мов прохачеві, біля воріт своєї столиці. Я залишуся на як прохач. Зі мною слід опити, а вони не звикли жити за кам'яними стінами. Він велів згорнути свій прапор, а зірку Арнору зняв і віддав на збереження синам Елронда. Імреель і Елмер попрощалися з Арагорном, в'їхали до міста, і піднялися до цитаделі, оточені радісною юрбою. У великому залі Білої Вежі вони сподівалися побачити Денетера, але його крісло було порожнє, а посередині залу, під пологом, спочивав Теоден, яру Рохану. Дванадцять смолоскипів горіло довкола нього, дванадцять воїнів Гондору і Рохану стояли на варті. Ложа затягли білою та зеленою тканиною. Поверх парчевого покривала блищав оголений меч. Біля ніг лежав щит. Сиве волосся ярла в мерехтінні смолоскипів блищало, як струмні води. А обличчя здавалося молодим, хоча на ньому відбивався спокій, якого молодість не знає. «Де ж намісник?» – після довгого мовчання – Напівголосно спитав Імрель: Він у Домі цілителів, відповів один із 12 воїнів. А де сестра моя Еовіна? спитав Елмер. Вона заслужила не меншу пошану. Чому її немає тут? Так вона жива, відповів Імреель. Хіба ти не знав? Нові надії, нові тривоги. Не промовивши більше ані слова. Еомер вийшов із зали. Правитель дол Амроту пішов за ним. Над містом уже стояв вечір, на небі роїлися зірки. У саду дому цілителів вони зустріли Гендальфа. Він вів когось, загорненого у темно-сірий плащ. «Ми шукаємо намісника», сказав імрей. «Нам розповіли, що він десь тут. Хіба він поранений?» «Іде Еовіна?» додав Елмер. обоє вони тут», – відповів Гендер. «Намісника Фарамира поранено отруєною стрілою. Еовіна – смерті. А Денетера більше немає на світі. Виходить, ми здобули безрадісну перемогу з похмурнів Імраель і заплатили дорогу ціну. Обидві союзні країни залишилися без правителів. Теодена замінив Егомар. Хто ж замінить Денетера? Чи не послати за Арагорном? Арагорн уже тут. Людина в плащі увійшла до кола світла, і друзів впізнали спадкоємця Еленділа. Хоч він і прикрив кульчугу Лоріанським плащем, а з прикрас залишив лише зелений камінь Галадріелі. Я прийшов на вимогу Гендельфа як вождь арнорських дунаданів. Правити в місті і краї до одужання Фарамира слід тобі, володарю Імрель. А в усіх інших справах, мені здається, ми усі повинні в ці дні підкорятися Гендальфу. Насамперед досить стояти перед дверима, кинув Мах. Ми не маємо ані хвилини на розмови. Арагорн – остання надія наших хворих. Рука короля стіляє, так сказала вельми досвідчена Іорет. На порозі будинку стояли двоє охоронців у чорно срібному одязі. Один високий, другий назріст, як хлопчик. Цей другий, угледівши арагорна, радісно завела. Блукачу, оце так зустріч. Знаєш, а я відразу угадав, що це ти, ти пливеш. А всі кричали: "Корсари, корсари!" і не хотіли мене слухати. "Як же ти все це влаштував?" Арагорн, сміючись, потиснув руку гобіта. "Потерпи, друже мій. Зараз не до балаканини." Як дивно він звертається до короля, шепнув Імраель Елмером. "Під яким же ім'ям ми будемо коронувати його?" Арагорн почув і відповів, усміхаючись: Нашою стародавньою мовою мене звуть Елесар, скарб ельфів, і ще Еновінтар обновник. Він торкнувся зеленого каменя на грудях. Але нащадки, якщо вони в мене будуть, нехай звуться блукащами. Понуминорськи звучить непогано. Телькантар. З цими словами він увійшов до будинку. Його відразу провели до хворих. По дорозі Гендельф розповів йому про подвиги Еовін і Мері, про те, що вони говорили крізь сон. Арагон оглянув спершу Фарамира, потім Еовіну і Мері, і похитав головою. «Доведеться застосувати все, що я знаю і вмію. Як тут не вистачає Елронда? Він набагато досвідченіший, ніж я». Помітивши, як змучені Арагорн і Гендальф, Еомер запропонував. «А чи не відпочити спершу вам самим?» «Відкладати не можна», – заперечив Арагорн. «Для усіх трьох, а особливо для Фарамира, кожна хвилина може виявитися фатальною». Він покликав стару Іорет і запитав. «Ти віддаєш запасами лікувальних трав у цьому будинку, чи не так?» «Так, пане». Відповіла стара. І запаси чималі, запевняю вас. Але їх не вистачить на всіх, хто бідує. А де взяти ще, навіть не уявляю. У місті через усі ці неподовства нічого не знайдеш. І будинки згоріли, і крамниці. Хлопчиків посильних мало. Шляхи перерізані. Вже давно не прибувають товари з лосарнахом. Ми якось обходимося, вигадуємо, що можемо. «Повірте мені, пане!» «Повірю, коли побачу!» – перервав їй Аргор. «У нас мало не тільки ліків, але й часу на зайві пересуди. «Чи ви маєте Ацелас?» «Не знаю, пане! Щось не пригадую! Хіба брат Аптекар підкаже?» «Його ще називають Целема, або Королівський Листок!» – пояснив Аргор. «А, ці!» – здивувалася Іорет. Зрозуміло, якби шановний пан так і сказав, я б відразу відповіла. Ні, цього ми не тримаємо. Мені навіть чути не доводилося. Буцімто це лема – лікувальний засіб. Ото, знаєте, бувало, коли ми ходили до лісу збирати трави, сестри казали, дивіться, оце королівський листок. Цікаво, звідки така назва? Якби я була королевою то саджала б у своєму садочку зелень більш показну та корисну. Хоча якщо розім'яти такий листок, він пахне дуже приємно. Чи точніше, підбадьорливо. Дуже підбадьорливо, підтвердив Арагой. А тепер, сестру, якщо любиш фарамира, використай заради діла ноги замість язика і біжи за цією самою непривабливою зеленню. Переверни до гори дном усе місто і дістань. А якщо в місті не знайдеться, я поскачу до Лосарнаху, втрутився Гендель, і візьму шановну Іорет з собою. Вона вкаже мені цю траву, а Тіневор покаже їй, як слід поспішати, коли треба. Іорет метнулася виконувати доручення. Тим часом Арагорн попросив інших жінок приготувати гарячу воду, а сам присів на постіль Парамира. Поклавши одну руку, йому на чоло, іншу на долоню. Обличчя пораненого вкривав лепкий піт. Він не помітив дотику. Він ледве дихав. «Сили залишають його», сказав Арагорн Гендельфу. «І не сама рана в тому винна. Подивись, як добре гоється. Якби його вразила стріла Назгула, він не дожив би до сьогоднішнього ранку». «Хто витягав стрілу?» «Витягав я», – відповів Імраель. «І першу перев'язку робив я, але стрілу викинув, було не до неї. Звичайна харецька стріла, але хто, крім чорного вершника, міг нанести таку рану? Адже стріла війшла неглибоко, важливі жили не зачепила. Звідки ляж такий сильний жар і слабкість, і така впертість недуга?» Плинуло усе разом. Хтома, душевний біль через батьківську немилість, рана і найгірше – подих темної сили. Парамер дуже стійкий, але ще до початку війни він часто бував на затемнених землях, у привражжі. А це все одно, як кожного дня пити отруту. Шкода, що я не міг прийти раніше. Іоред відшукала і привела брата аптекаря. Милостивий пане, це ви запитували про Королівський листок, як його звуть у народі? Він же ацелас або целема мовою вчених. А ті, хто має поняття про мову Валінуру? Так, запитував я, перебив Арагур. І мені байдуже назвеште його Асе Араніон чи целемою аби дістав хоч листочок. Прошу пробачення, милостивий пане, зніяковив аптекар. Я бачив переді мною непростий воїн, а людина вчена. На жаль, цієї трави ми не маємо, оскільки лікуємо тільки натяжчі хвороби. А це лема, наскільки нам відомо, придатна лише для освіження повітря і підбадьорення втомлення. Старим переказам вірять тільки старі жінки, такі як Ігорет. Та й ті просто повторюють слова, що колись запам'ятали, розуміючи суті. Від засилля тіней чорних, від примарлих їх, потворних. Якщо світ надії згас, нас врятує Ацелас. Королем правдивим даний, зникне біль, і тінь розтану. Як на мене, це просто жіноче марновірство. Ви, милистові пане, самі розсудіть. Чи є в цих віршах сенс і що з них витікає? Можу ще додати, що наші старі п'ють відвар цієї трави проти головного болю. Ну, коли так, ім'ям короля благаю. «Льди і пошукай якого-небудь старого, менш освіченого, але мудрішого, ніж тутішній мудреці», – не втримавшись, закричав Гендальф. Арагон опустився на коліна біля постелі фармира, не віднімаючи руки від його чола. Обличчя Арагорна. Обличчя Арагорна зблідло від напруги. Він повторював ім'я Фарамира усе тихіше, немов спускаючись, слідом за ним у глибокий колодязь. Прибіг Бергіль і приніс шість сухих листків, загорнених у хустку. Ось, задихаючись, повідомив він. Королівський листок, правда сухий, зірваний приблизно два тижні тому. Згодяться? Хлопчик, глянувши на фарамира, гірко схлипнув. Арагор взяв в нього хустку і сказав з посмішкою Молодець! Це саме те, що потрібно, найгірше тепер позаду побудь тут і не сумуй. Він узяв два листки, подихав на них, зім'яв, і в кімнаті повіяло лісовою свіжістю. Арагорн кинув Ацелас у чашку з приготовленим окропом. Свіжий запах ще підсилився, нагадуючи ранок у краю вічної весни. Арагорн підвівся, очі її посміхалися і підніс струнок до вуз Фарамира. «Ви подивіться!» шепнула Іорет одній з доглядальниць. «Який запашний!» Діє куди сильніше, ніж я вважала!» «Цей запах Нагадує мені троянди з імлот Мелуї. Я її бачила дівчиною. Сам король не міг би побажати кращих пахощів. Фарамир поворухнувся, розплющив очі і осмислено та радісно глянув на Арагорна. «Ти кликав мене?» – запитав він тихо. «Я тут, володарю». «Не йди більше у пітьму!» – наказав Арагорн. «Це мій головний наказ». «Відпочивай, набирайся сил і чекай, я прийду. Я буду на поготові. «Хто стане відпочивати, коли повертається король?» «Ну, а поки що до побачення. На мене чекають інші», – відповів Арагор. Він вийшов з Тандальфом та Імреелем. Бергунд із сином залишились біля Фарамира, радісні і розчувані. Виходячи слідом за Гендельфом, Пін почув вивк старої Іорет. «Король! Рука короля стіляє! Ви чули? Ну що я казала?» Слова її митєво стали відомі в Домі Цілителів, а незабаром і все місто знало. Законний король повернувся і стіляє поранених. Тим часом Арагон казав біля постелі Еовіну. «Рана тяжка!» Зламано ліву руку, що тримала щит. Вона перев'язана правильно і згодом зростеться, якщо у хворої вистачить сил вижити. Але джерело хвороби у правиці, що тримала меч. Кістка ціла, але рука омертвіла. Еовіна билася із супротивником, набагато могутнішим від її власних сил, душі й тіла. Навіть торкання до нього було згубним чорний вершник і дівчина. Навіть не знаю, що їй казати. Коли ми зустрілися вперше, вона нагадала мені квітку враженому морозом, приречену на передчасне зів'янами. Адже хвороба давно точила її. Чи не так, Еомера? Дивно, що ти запитуєш про це, володарю. Я ні в чому не дорікатиму тобі, але знаю точно. Душа її заледеніла, після зустрічі з тобою. Звісно, їй і раніше дошкуляли турботи. Вона поділяла їх зі мною. Вона стежила зі зростаючою тривогою, як гадючий язик підкоряв собі нашого яру. Але ж не це викликало хворобу. «Поміркуй краще, друже мій», – трутився Гендель. «У тебе були коні, походи, вільні степи». А сестра твоя не менш сильно духом сиділа вдома. Їй випала доля доглядати за старим, якого вона любила як батька, і намагатися, щоб він старіючи не заплямував свою колишню славу. І їй здавалося, що в очах людей вона значить менше, ніж ціпок, на який спирався старий. Хіба гадючий язик лив отруту тільки у гуха Теодена, Халабуда де пиячать не до тебе, що знаються тільки на конях. Ти ще не забув цих слів, Саруманов? Зрозуміло, гадючий язик не міг під дахом золотого двору висловлюватися так само відверто. Але якби любов і вірність не замикали в уста твоєї сестри, Еомере, ти почув би від неї щось подібне. Хто міг довідатися, що казала вона сама? собі гіркими безсонними ночами про оббогое життя в чотирьох стінах у замкненій клітці. Еомер мовчки дивився на сестру. Прожиті разом роки дитинства і юності тепер уявлялися йому в іншому світлі. «А що до наслідків нашої зустрічі?» додав Арагор, «Серед ударів, котрі наносить життя, мало настільки гірких і болісних для чоловічого серця, як любов прекрасної, гідної поваги дівчини, коли не можеш відповісти взаємністю. Ми попрощалися в Донхарані. Я ступив на стежину смерті, незважаючи на глибокий розпач Еувіни, І у всіх моїх справах і небезпеках сум і тривога за її долю не залишали мене. Але тебе, Еомере, вона любить сильніше. Виросли разом, ви дружили. Я ж лише мрія і сон, надія на славу, чари невідомості. Мені вистачить сил зцілити її тіло і повернути душу з похмурих долин. Але не знаю, що чекає її після пробудження – надія, забуття чи туга. Якщо туга, тоді й не жити. В мене потрібно зілля не знайдеться. Ми можемо втратити її найславетнішу з дочок серед землі. Арагорн подивився на біле, неживе обличчя, поцілував гладке холодне чоло і прошепотів. Прокинься, Еовіно, дочка Еомунда, ворог твій знищений, твоєю рукою. Вона не вирухнулася, але задихала глибше і рівніше. Арагорн розтер ще два листки Аселасу, і заваривши окропом, обмив відваром обличчя і праву руку дівчини, що мляво лежала поверх ковдри. Може, Арагорн і дійсно успадкував чарівницькі вміння стародавних донаданів, а може просто далося в знаки душевне напруження. Усім здалося, що з вікна повіяло свіжим вітром. Ніяких запахів не було в ньому, тільки повітря, чисте, Нескаламучене повітря засніжених вершин І далеких берегів Обмитих срібною піною моря Прокинься, Еовіно, красорохано Повторив Арагорн, узявши її за руку Прокинься, тінь відлетіла Пітьма розвіялася Арагорн підвівся і передав руку хворої Еомеру Поклич її Еомере Наказав він і тихо вийшов з кімнати. Елвіно. Еовіно!», Еовіно Зривистим голосом покликав Елмар. Дівчина повільно розплющила очі. «Брате, це ти? Як добре? А мені казали, ти загинув». «Ні, це нашіптував хтось у вісні. Чи довго я спала?» «Ні, сестро, зовсім недовго». «Не думай про це!» Я чомусь жахливо втомилася. «Доведеться трохи відпочити. Але скажи мені, що з Теоденом? Не жалій мене, не обманюй. Я знаю. Це був не сон. Він загинув». «Так, загинув». Але він стиг передати прощальне вітання Еовіні, своїм названій донці. Нині він спочиває з пошаною, у великому залі білої вежі Мінастіріту. Гіркий кінець, і все ж таки щасливий. На такий я й не сподівалася в ті сумовиті роки, коли будинок Еорла заслуговував на меншу пошану, ніж хатина стараного пастуха. А що з напівросликом? Знаєш, Еомере, він поводився хоробро, він врятував мене і постраждав разом з тобою. Відповів Гендельф. Він лежить тут неподалік. Я зараз піду до нього. Ти, Еомере, можеш залишитись, але не стомлюй сестру. Не говори про війну та злидні. Відпочивай, Еовіно. Усі ми раді бачити тебе знову здоровою і повною надій. Здоровою. Так. Здоров'я повернеться. Я знову займу місце в сідлі. «І вступлю в нові бої. Але надії, з ними я розпрощалася», – відповіла Елвіна. Гендель з Піном застали Арагорна в кімнаті, де лежав Мері. «Мері, бідолахо!» – вигукнув Пін, підбігши до ліжка. Йому здалося, що друг його виглядає гірше, ніж вдень. день. «Не бійся», – заспокоїв Арагорн. «Я встиг повернути його до життя». З ним трапилося теж щось і вільною. Але душа в нього легка і сильна, усе переборе. Він не забуде пережитого, але не втратить веселої та добродушної вдачі. Хіба що стане мудрішим. Арагорн лагідно погладив кучеряву голову Мері, легко торкнувся по вік і покликав на ім'я. А коли піднялася пара з відвару Ацеласу, і в повітрі розлились пахощі китучого саду, де годуть бджоли сонячним днем, Мері засовався в ліжку, сі, і сказав. Ох, як їсти хочеться! Котра година? Час вечері минув, відповів Пін. Але я, мабуть, зможу добути чого-небудь, якщо тутешні кухарі не відмовлять. Не відмовлять. Можеш не сумніватися, сказав Гендер. Усе, чим багатий Сіріт, охоче віддадуть для Гобіта, що заслужив на велику славу. Добре, пожвавішав Мері. Тоді виходить сперша по вечерію, потім по курю, раптом він насупився. Ні, паління скасовується. Навіть думати про люльку більше не буду. Чому? – спитав Пінь. Тому, – смутно відповів Мері, – що Теодена більше нема. Він не встиг навчитися розкурювати люльку і згадав про це в останні хвилини. Тепер, як візьмуся за паління, відразу його згадаю. Пам'ятаєш, як він чемно говорив з нами в Ізенгарді? Але ж це означає, що тобі слід частіше братися за люльку, сказав Арагор, і згадувати Теодона. Це була людина обов'язку і честі, доброго серця і твердої волі. Тому він і зумів вирватися з тенет тьми. Ти служив йому недовго, але пам'ять про нього повинен зберегти до кінця своїх днів. Ну що ж, посміхнувся Мері, якщо блукач постачатиме мені усе необхідне, я буду попихкувати люлькою і згадувати старого ярла. У мене ще залишилося чимало тютюну із саруманих запасів, та не знаю, куди в цій метушні поділися мої речі. «Ти глибоко помиляєшся, пане мій, якщо вважаєш, ніби я здолав гори і пройшов рівнини, прокладаючи собі дорогу мечем тільки для того, щоб постачати куривам вайлуватого гобіта, що посіяв десь своє майно», – мов Арагор. «Або торба знайдеться, або доведеться тобі потурбувати брата аптекаря. Він тобі повідомить, що нічого не знає про властивості згаданого зілля». Зате він знає, що в народі воно зветься люльковим листям, по-науковому – галеном, а мовою різних племен так-то і так. Він розважить твої вуха стародавнім прислів'ям, зміст яку йому невідомий, а потім з великим жалем визнає, що такого зілля в них не запасають. Доведеться тобі втішатися міркуваннями над порівняльною історією мов Середзем'я. Я ж з тобою прощаюся. Я не спав у ліжку після від'їзду з Дунхарану. До того ж, з вчорашнього вечора в мене не було в роті ані різки. Мері винувато погладив його по руці. А я тебе затримав. Іди, будь ласка, відпочивай. З тієї найпершої ночі в Барбариса ми тобі завдаємо сам клопіт, але також гобите влаштовані. Серце хвилюється, а язик мене якісь дрібниці. Ми чомусь боїмося сказати занадто багато. І якщо жарт не допомагають, нам не вистачає слів. Я вас непогано знаю, відповів Арагорн. Інакше не платив би вам, як кажуть, тими ж грішами. Хай живе гобітання і обітанські звичаї. Він поцілував Мері і вийшов разом з Гендельфом. «Кого можна порівняти з Арагорном? захоплено мовив пін. «Тільки Гембельфа. Вони начебто трохи схожі. Еш?» «Слухай, роздзяло. Але ж торбинка твоя, ось вона, під ліжком. Ти ж ніс її за спиною, коли ми зустрілися. Блукач, мабуть, її відразу побачить. До того ж, у мене є свій невеличкий пакуночок тютюну. Отже, можеш не заощаджувати. Подумати тільки, тютюн з південної чверті. Набивай, люльку, я збігаю по щось їсти в неб. А потім нарешті побалакаємо до скочу. Чорт його бери. Не можемо ми туки і брендібоки довго жити на висотах духу. Це точно, погодився Мері. Принаймні я не вмій. Але все ж таки ці висоти, мабуть, досяжні. Якщо ми любимо те, до чого серце саме від народження тягнеться. Щось потрібно починати, а корені в гобітанії глибоко сидять. Є ще й інші вершини і глибини. А не було б їх, жоден гобіт не міг би жити навтіху. Дуже добре, що ми довідалися дещо про ці речі. Ну а тепер дай мені мій кисетик і люльку з торби, якщо не поламалася. Арагорн і Гендель з'явилися до старшого цілителя і порадили потримати Фарамира і Овіну в ліжку подовше і доглядати старами. Овіна буде пориватися до бою, але їй не можна цього дозволяти, ще щонайменше днів десять. А Фарамир повинен довідатись про загибель батька, сказав Гендель, але казати всю правду відразу не треба. Нехай він не знає про передсмертне божевілля Денетера, доки цілком не одужає. Попередьте очевидці Бергланда і напіврослика Піна, щоб не наплали чогось передчасно. А що робити з другим напівросликом, котрий хворіє, запитав старший цілитель. Скоріше за все, завтра він захоче ненадовго піднятися з ліжка, сказав Арагорн. Нехай прогуляється з піном посаду, вони близькі друзі. Дивне плем'я, зауважив старший, хитаючи головою, їх і назгуб не бере. Біля воріт дому цілителів юрбилися люди, які чекали на Арагорна. Ледь він устиг повечеряти, як його обступили прохачі, вилюкувати родича чи друга, пораненого смертоносною тінню. Арагон покликав на допомогу синів Елронда. І вони трьох допізна ходили з будинку в будинок. По всьому місту уже впевнено говорили. Король тут, король повернувся. Його відразу прозвали Ельфійським самоцвітом, за зеленим каменем Гадріелі, що він носив на грудях. Так народ дав йому те саме ім'я, яким колись нарекли його ще при народженні. Коли сили Арагорна нарешті зовсім вичерпались, він нишком вибрався з міста, загорнувшись у плащ, щоб поспати у своєму наметі хоч кілька годин до світанку. Ранком над білою вежею підняли стяг до Амруту. Білий корабель немов лебідь на синій хвилі і городяни Поглядаючи на нього, запитували себе, чи не наснилося їм насправді повернення короля.